Velkommen til Flemming Ligger. Ja. Tak. tak. Tak, tusind tak. Og jeg vil starte med at sende uh, takken tilbage til rigtig mange af jer, som har støttet uh, mig ved at købe en af de fire bøger, som jeg har været med til at udgive, hvoraf der er nogle af forfatterne til stede, også til nogle af uh, børn. Blandt andet Michael Kastis, som er med til at skrive den seneste her, som var konsulent og medforfatter på det kapitel, som hedder Den økonomiske fiktion. Der er tre fiktioner i, i denne her. Det her, det her, det er bogen i mit forfatterværk, det jeg har været med til at, at skrive. Og den beskriver altså simpelthen den her overordnet illusion. Og den er desværre ikke kun dansk, men vi tager udgangspunkt i det danske, fordi at vi synes ligesom, jeg synes ligesom, at danskerne skal have en mulighed for at forstå uh, det her. Men i dag, der skal vi uh, snakke om noget... Uh, vi skal snakke om det samme, men uh, der er et specifikt emne på, og det gør jo så, at jeg forsøger at holde mig, både til tiden, nu er jeg kun 38,5 minutter tilbage, og til uh, emnet, og det er Deep State, vi skal, vi skal snakke om. Og når denne her præsentation den er færdig, så ved I både, hvorfor amerikanerne de er omskåret, og når dagen er om, så vil mange af jer være i mit lille grå øh, hæfte her. Og det kommer vi til, øh, tilbage til. Er det okay? Jeg har også taget lidt øh, alkohol øh, med. En øh, rødvin, det er en af, øh, måske en der har givet mig det i gave. Jeg drikker ikke så meget rødvin, så øh, jeg har simpelthen taget den med i dag. Og jeg er meget taknemmelig, for det er en god flaske rødvin. Men øh, i dag, så har jeg tænkt mig at give den videre til, øh, til en af jer. For jeg kommer til at stille et spørgsmål eller to hvis der, en, der bare rammer den lige i, hvad er det, man siger, i syningen eller i bagdelen der, så, så får vedkommende altså en flaske rødvin så hold jeg er vågne. Det er nogen, der siger, om den måske en lille smule høj. Ja, ja. det er faktisk mig, der er lidt højlydt. Men øh, det kan da godt være, at den kan skrues lidt ned her. Ja, det kan den faktisk. Ja, 2.000 år med Deep State, og så indikerer vi ligesom her fra starten af, at Deep State ikke er en opfindelse fra Jekyll Island eller noget andet, nymodens. Deep State er noget, der går langt tilbage. Men som sagt, jeg har ikke tænkt mig at gøre det her alene, så jeg vil gerne have jeres hjælp. Først skal vi lige stedet, hvor vi er her. Hvad er det nu, det hedder? Folkehuset Trøjborg. Folkehuset Trøjborg. Det her det er en akvaral af øh, Trøjborg, som ligger ned i øh, Sønderjylland, et øh, sted eller lå. Uh, det er blevet dismantelt, det er blevet øh, taget ned øh, sidenhen. Men her hvor vi opholder os nu, det er simpelthen opkaldt efter Trøjborg. Det her oprindelige Trøjborg, det er opkaldt efter... Så Det er så her, I kommer ind i billedet. Nå, okay, det kommer vi tilbage til så. Jeg havde håbet på lidt mere hjælp øh, der. Hvad med en hest? Kan det hjælpe med? Så har vi været der. opkaldt efter den trojanske hest. Hvem var trøjerne? Det kommer vi også tilbage til. Nu skal vi have jer ind i billedet, ind i billedet her. Fordi at uh, de her fantastiske striber, vi uh, kigger på nu, de indikerer lidt et tema med det her. Fordi at der var jo en, som gjorde Deep State begrebet ekstra populært. Og det var da han skulle være øh, præsident, så begyndte han at snakke rigtig meget om drain the swamp og, øh, og, og ud med deep state og, og alt det her. Så øh, det er så her, hvor I kommer ind i billedet. Hvor stor en procentdel af amerikanerne er omskåret? Det vil så sige den mandlige, den mandlige del af, af USA. Ja. Skal på 80%? <laughs> Har du læst op på lektion? Eller er det dig, der skriver Wikipedia? Over 80% ifølge Wikipedia. Det er lige mange. Men det er jo også fordi, der er så hulens mange. Og inden jeg siger ordet, så vil jeg lige sige, prøv at høre, min far, han støttede jøderne under den litterære jødefejde tilbage i starten af 1800-tallet. Og jeg har det også sådan, jeg støtter jøder, jeg støtter muslimer, jeg støtter kristne, jeg støtter artister, jeg støtter... LGBTQ, det sagde jeg ikke. Jeg støtter alle. Jeg støtter alle mennesker. Mennesker er, som mennesker er flest. Og det gælder for jøder, kristne, muslimer, og alle mulige andre denominationer eller et eller andet. Alle mennesker er, som mennesker er flest. Så når jeg siger, at der er 2% jøder og 2% muslimer i USA, sådan roughly, så er der nogen, der mener, der måske er 4% øh, øh, muslimer og kun 1,4% jøder. Men det er i det størrelsesorden, vi er, vi er i. Hvad så med de sidste 76 procent? Og nu øh, tror jeg, jeg er ved med at inkludere Anders, øh, når jeg spørger, hvorfor er de sidste 76 procent af amerikanere omskåret? Det kunne måske have noget at gøre med, at hovedparten af lægerne er jødiske. Så igen tilbage til det jødiske, men alligevel, der var kun 2 procent jøder lærerne så at lægerne de simpelthen ja, kommer om natten og ja, <laughs> ja. en stor del af den kristne befolkning er jød, hvad hedder, ikke, jo, jødisk sionister øh... hedder det hedder ja, det ikke det ja. ja, men det er stadigvæk ikke så stor en procentdel vi skal finde svaret et andet sted vi skal længere ind, vi skal helt ind i senden vi lader den hænge lidt som en øh, som en øh, cliffhanger og så går vi så 2.000 år tilbage i tiden. Til Jesu tid. Det er i hvert fald den tidslinje, vi får fortalt. Hvad skal man sige? Den mainstream øh, tidslinje. Og der kan være noget galt øh, der. Men lad os bare antage, og det er det, jeg typisk gør, også i mine fire bøger, at øh, mainstream media har en eller anden, øh, altså hovedhistorien i vores historiebøger, den har sådan en eller anden legalitet. Den tager altid udgangspunkt i, fordi at så kan man altid vise, at der er noget galt her. Så kan man eventuelt komme med en en alternativ forklaring øh, til det. Og det er jo så også det, jeg vil gøre her i dag. Levanten, det er det område, som øh, faktisk inkluderer Libanon, øh, Syrien og øh, det hellige land, altså det, vi kalder Israel-Palæstina i, øh, i dag. Så Levanten på øh, Jesu tid, der havde man sådan en videreførsel af det Nimrod. Det dynastiske system, det er mig, der har oversat det til dansk, jeg synes, det er den bedste betegnelse for det her. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med alle de ting, for det er der simpelthen ikke tid til, men jeg kommer til at lave en videooptagelse af det her, og så laver jeg en video, hvor jeg går, en længere video, hvor jeg går i detaljer med det. Og så deler jeg det med alle jer, som er betalte medlemmer inde på min Substack, som hjælper mig med at frigøre mig for at lave andre ting til at lave denne her slags research. Det synes jeg er sådan en, en rimelig øh, aftale at øh, lave, hvis man er interesseret i emnet. Men det nimret dynastiske system, det er altså en handels, adels og præstestand, der bliver indført. Der, I kan forestille jer, hvis, hvis nu jeg var helt fantastisk, jeg er okay, okay, jeg er sådan nogenlunde fantastisk, men hvis, hvis nu jeg var sådan helt guddommelig fantastisk, og jeg har styret hele Danmark og hele, mere eller mindre hele verden, og, og jeg så lige pludselig synes, jamen, jeg er jo bedre end alle andre mennesker, jeg er jo gud. For det var det, der skete for Nemroth. For og det vil så sige, at hvis han ellers eksisterede, for igen, han er en mytisk figur, vi har ikke hans DNA på en swap eller, eller noget, men... Nimrod, han troede simpelthen, han var så fantastisk, at han var tættere på Gud end alle andre. Og når man er det, så kan man indføre sådan et, et stand, altså hvor vi, der er her, mig og mine nærmeste og mine efterkommere, vi er mere værd end uh, jer andre. Vi holder nogle hemmeligheder uh, for jer, men vi gør det for at uh, lede jer. Og der kan man så sige, uh, når vi snakker om at uh, lede uh, der, uh, så har jeg min, uh, min brors svigerfar, afdøde svigerfar. Han arbejdet mange år som, på et kyllingeslagteri. og hårdt arbejde, sådan noget der. Han, han plejede at sige, vi er alle ledere, vi er alle sammen ledere, så er der så nogen, der er ledere end andre. Fønikerne havde haft overherdømmet i Levanten, men blev svækket af neobabylonerne, og så Alexander den Store, den her græsk-makedonske herfør som i 300 år 32 øh, besejrede fønikerne, øh, og så var der krige med Assyrene, øh, naboerne, og øh, til sidst så er det så romerne, der overtager, og i år 146 der udfører Rom en total udslettelse af Katargo, det kommer vi også lige tilbage øh, til, men vi kan se her, det her, det er det føniske rige, kan vi godt se, den røde streg, det er der, hvor fønikerne de har rejst med deres øh, med deres både. De var nemlig ret fantastiske, men her har vi Byblos, Sidon og tejer tyre. Og det er altså her, hvor øh, fønikerne dominerer. Så det her, det fønikernes landområde, det er jo så væk der i øh, øh, efter en 1000 år, 1500 års øh, periode, så er, I, øh, så er det så væk der omkring år 500, hvor de, øh, hvor de svækkes. Og, og til sidst så er det så romerne, der overtager. Og til sidst, så har de ikke Føniken, altså det traditionelle Føniken her tilbage, så er der kun alle bystaterne rundt langs Middelhavet. Men det er stadigvæk et stort og mægtigt rige, og især Cartago er på det her tilfælde en, en, en, en metropol, en, en savnomsbunden by, måske den mest avancerede bysamfund på det her tidspunkt, bestemt en af dem. Og der, hvis for jer der kender den her film Gladiator, der kan man så også høre det her berømte i øvrigt, så mener jeg, at Katargo skal falde. Og det gør Katargo så også i 146. De dominerede levanten indtil da. De udvandt en farve, som de solgte, og som de blandt andet blev meget rige på. De var nemlig handelsfolk. De omsejlede. De var de første til at sejle hele vejen. Nu kan man ikke se Afrika her, man kan kun se Nordkysten her. De sejlede hele vejen rundt om Afrika som de første de sejlede formentlig også til den nye verden over i Amerika. Det er der i hvert fald flere og flere ting, der, der tyder på. De var mestre i øh, sejlads. Her ser vi de øh, konkyler øh, snegle, som øh, søslevende snegle, som, som, som simpelthen hvor de udvandt den her farve. Så man kan sige, at de opfandt den røde farve. Det er jo ret flot, endelig. Så... Øh, Rom, Styrelevanten og Middelhavet på Jesu tid og fønigerne er mere eller mindre assimileret, ligesom så mange uh, andre. Og så kommer jeg så her, nu bliver det lidt kontroversielt. Jesus var ikke jøde, for der fandtes ikke jøder i Åndål. Hvad siger han? <laughs> Hvad siger han? Jesus var ikke jøde. Jamen, det står jo i Bibelen og alt det der. Uh, altså. Nej, det gør det Der står mange andre ting, men der står ikke, at uh, Jesus uh, var jøde. Der står ikke, at der overhovedet fandtes jøder på derværende tidspunkt. Men hvad fandtes der så, Flemming? Jamen, der fandtes farisager, sadukærer og samaritaner, det er nogle af dem, som vi hører meget om i, i det nye øh, testamente. Der fandtes asyrer, skyder. det er skydere, nu snakker vi om nogle af de her assimilerede øh, folkeslag, galater, der er blandt andet galaterbrevet, som øh, Paulus skriver om. Der fandtes trojaner, dem har vi allerede været inde på, lyder, et stort, mægtigt øh, rig også øh, på et tidspunkt. Frygør. Kong Midas, alt hvad han rørte, blev til guld, indtil det ikke blev det mere. Amoriter, filister, Ægypter, det var i øvrigt uh, Alexander den Store, som erobrede Ægypten. Så Kleopatra var en, en, en efterkommer i, i det uh, dynasti. Og så fandtes der trækere, nu begynder det at blive lidt spændende, når man er meget. Så fandt der trakker, hebræere og kananitter og fønikere, i parentes punere. De puniske krige, grækere og romere. Og nu koncentrerer jeg mig lige om de, den første gruppe her. Og så laver vi et Wikipedia-opslag. Husk nu på det, jeg sagde før omkring mainstream og, og alt deres bagl -hack. Vi kan også se her allerede den første linje. sadokæerne, var en jødisk sekt. Jamen Fleming har lige... Ja, men sådan er det. Lev med det, som der var en, der sagde. Saddukerne er muligvis afledt af Sadduk, der var ypperste præst på kong, Salomons, kong Salomon. Hvem var kong Salomon for en? Jamen han var søn af kong David, det vender vi også lige tilbage til her. Uh, templet. Saddukerne var en konservativ gruppe, der var associeret med præstedømte i templet i Jerusalem. Templet, hvad menes der her? Det er faktisk meget oppe har været det, siden jeg boede i Mellemøsten, og længere tilbage også. Jeg boede i Mellemøsten omkring år 2000 i, i, i tre år. Øhm, og ej, det skal vi ikke komme i Vi ikke tid til alt det der, Flemming. I modsætning til fraiserne, og de andre, som den store gruppe der, som Jesus han også øh, nævner øh, mange gange, så popper op som myndighed, på grund af deres lærdom og fremhed, baseret sadokerende deres særstilling, særstilling på afstamning og status. Der har vi det der adelste ikke? Nogen er mere lige end øh, andre. Så Jesus var ikke jøde, der fandtes ikke jøder i år 0. I år 0, så var det jo sådan set her under. Øh, altså det er jo den hebræiske bibel. Der er svært ikke tid til spørgsmål, jeg beklager meget, men vi må tage det bagefter. Der kommer jo en paneldebat op bagefter. Hebræerne her, øh, der bliver udgivet det, man kalder den hebræiske bibel. Hvornår den nøjagtigt bliver udgivet? Det er i hvert fald øh, omkring det anden århundrede efter øh, Jesus. Så der kommer så det, der hedder den hebræiske Bibel. Og det er så her, hvor vi kan begynde at snakke decideret om en, om en jødedom. kananitterne fønikerne, grækerne og romerne. Det er så her, hvor historikerne gerne vil have, at her var grækerne, her var trakkerne her var fønigerne og her var romerne, og de var der på det og det tidspunkt, og deres leder sådan og sådan. Fordi at så, det er meget lettere for jer at huske, så kan I ikke forstå sådan hele sammenhængen, så kan I ikke se sådan alle tingene. Det er sådan et forvirringsbegreb. Alexander den Store, alle har hørt om Alexander den Store, og det er meget festligt og alt sådan noget der. Men ingen forstår, ligesom, hvad det egentlig var, han gjorde, hvad det var, der han ændrede på, hvad det var for en sammenhæng, ham og hans rige, indgik i. Og det er altså det, der er nøglen til at forstå historien. Det er det, der er nøglen til at forstå historien. Det er at lade være med at fokusere på Trump, for eksempel. Lade være med at fokusere på Mette Frederiksen. Men fokusere på den historie, de fortæller. Den historie, de er en del af. Og den deep stat, den dybe stat, som de er en del af. Det er det, det handler om. Og det er det her, der er kernen i den dybe stat. det er derfor, vi skal 2.000 år tilbage. Jeg er jo faktisk reelt gået 4.000 år tilbage, for jeg har taget Nimrod med her. Så det er det, vi skal. det er der, vi skal tilbage til, når vi skal forstå, hvad Deep State er for en størrelse. Og så er det sådan, at jeg aldrig har interesseret mig som særlig meget for søfart, men lad os nu alligevel kigge lidt på det på Fønikernes skibe her. For det første, Karthago her, en prægtig by, som blev destrueret af romerne i år 146. Her der har vi sådan ligesom et giveaway, kernen i fønikernes måde at erobre og holde sammen på deres bystatsrige, som det jo var på det her tidspunkt, hvor at de havde de her puniske krige med romerne. Det er fordi... Katargo siger man sådan ligesom i en historisk sammenhæng, at det var ikke fønikker, det var punere, men igen, det er her, hvor at tingene blandes sammen. Var, øh, punerne var føniker, og fønikerne var øh, kananitter, og, og, og det er ikke, der er ikke noget kontroversielt i det her, men historikerne vil gerne have, at de kigger sådan lidt mere separat på alle begreberne, for så er I lettere. Så er vi lettere at forvirre. Og herinde, har man simpelthen den havn, hvor at alle de her krigsskibe, de kan lægge til, provientere og så sejle ud og Europa øh, verden. Og det gjorde de altså ved, akkurat som det britiske imperium ved at have et handelsselskab, en handelstilgang til tingene. Det er øh, British East India Company, som gør øh, det britiske imperium så stort, at solen aldrig, øh, aldrig gik ned over imperiet, fordi at det var så kæmpestort. Og det var i øvrigt soldater fra British East India, som øh, dræbte indere for eksempel, ikke, når de indtog øh, Indien. Og det er sådan noget, det er sådan den der handelsstillegang. Der er noget, der går igen øh, der i, øh, i alle de her imperier, som øh, vi snakker om. se øh, skibe her, øh, vi, vi ser øh, sådan øh, det er overdrevet. Vi ser at krigsskibene, de har sådan en rambuk her øh, foran. Det var til at sejle direkte ind i modstanderens øh, skibe, så man kunne bruge dem og sænke dem. Det her over er en replika. Det er en øh, nymodens replika af, hvordan man mener, de her skibe har, øh, har set ud. Og faktisk, så hvis man øh, trykker der, det gjorde jeg jo lige, så øh, kan man se. Welcome back. Det var for den gang jeg dansede Salsa, det billede der. Det kan man godt se. Så der har vi simpelthen et, øh, et replika af et fynetisk øh, skib, som lavede hele sejladsen over et til USA. Jamen var det ikke Columbus, og, og han hed jo selvfølgelig ikke Columbus, men var det ikke Columbus, der opfandt øh, USA, opdagede USA? Nej, det var det ikke, men det tror jeg mange af jer er opmærksomme på. Så skal vi lige tilbage og se den her som et uh, Diaz-show, der. Og så, og så spoler vi lige tiden. 15.000-1500 år uh, frem. Og så ser vi sådan nogle uh, vikingeskib der. Når man kigger på det her billede og de billeder, som jeg lige har vist jer, kan man så ikke godt sidde som lidt og tænke, det var sgu da mærkeligt, at der er ikke sket mere på tusind år sådan. Det er også mærkeligt at flagene eller hvad det de har den samme, samme farve underligt. Hvad skete der lige for tusind års udvikling af skibsbygning? Ja men, øh, jeg tror vi jeg tror, vi hvis vi kigger på Lindisfæren, Lindisfæren, det var det der startede vikingetiden. Lindisfæren. Prøv at høre, de her vikinger, som er i det konstrueret begreb, ligesom der var De kaldte sig ikke fynikere, De var ikke vikinger. Det er bare noget, historikerne vil have, at vi skal tro. Fordi så får vi igen inddelt historien i sådan en hylde her. Og så er vi fri for at se tingene i, uh, i sammenhæng. Og det er en fordel, når man er den dybe stat, der ikke har lyst til at få konkurrence fra frihedslisten. Eller andre, eller Anders Spack eller andre, der kunne finde på at blande sig lidt i den daglige uh, debat. Lindisk det er en ø, som vi kan se her. Den ligger Mellem, jeg tror det er Newcastle uh, hernede, og så er det Sheffield uh, der, uh, Så ligger der sådan en ø her. Så det er faktisk noget, når man kommer fra Jylland af, så er det, det, det første land, man sådan støder på. Og i 400 år, der har uh, jyderne, eller goderne, der har de sejlet frem og tilbage her. Hvor der har været et ivrig handel mellem uh, uh, de keltiske folkeslag på uh, de britiske øer. Uh, Irland, Skotland og, og, og England, det vi kalder det i dag. Så i 400 år har de her sejlet frem og tilbage. Og så lige nøjagtig her i 793, hvor de havde sejlet forbi øen uden i 400 år, så angreb vikingerne, lindesfarene, og de stjal en ting. En vigtig ting. Og det er igen sådan noget, som historien går lidt let henover. Nogen, der kan huske, hvad det var, de stjal? Ja, Det Det Åh! Det stjal Bibelen. Tak, Det De stjælte Lindisfarende Bibelen. Hvor mange evangelier var den på? Eller hvor mange kapitler var den på? Er du med på det? det så så, så, sk det så skal vi tage færdig eksperten derovre. Kasper? Ja, der var stykker. Ja, var fire evangelier. Again, det var Bibelen, fire evangelier. Jesus' historie er hans uh, sammenlevende. Nothing more, nothing less. Det var Bibelen. Hvorfor stjal de Bibelen lige der? Det, er så, det har vi ikke tid til at gå ned, nu. Men nu har I. Nu får I en idé om, hvad der er, der sker. Da katolicismen, det er, det er jo normanderne som øh, kristner. Øh, det er de engelske øer, den engelske kirke. Den engelske katolske øh, kirke, den bliver, den bliver stift. Den er sådan lidt øh, særlig. Den er ikke øh, mere katolsk, end den er protestantisk i, i, i hvert fald. Så katolicismen vinder indpas, og så angriber vikingerne. Der var progress. Hvis man nu var deep state, så ville det jo være fedt at gøre Vikingen til sådan nogle uvågende nogen, og sådan noget der ikke, at de kunne finde på og sådan noget der. Og så kan vi gå ind og skrive vores egen historie, når vi har overvundet den. Det er det, jeg mener, der er sket der. Lad os så springe tusind år længere frem i tiden til Frederiksstaden i København, nu ved jeg godt, der er lidt meget lys på her, så det er lidt svært Simpelthen det her, der har vi Amalienborg, og så har vi hele Frederikstad kvarteret, og det her billede, det er så taget fra den kirke, som vi kan se der, jeg mener, den hedder Marmorkirken, det her, det er ude fra vandet af, hvor man kigger ind, og der kan man se det her tragisk, græsk, romersk, føniske bydel i København. Hvad så der, hva? Hvad så der? Spændende, interessant. Og hvis vi så kigger på, hvem der var, der tegnede den, En frimur. En hvad for en? En frimur. Hvad er det for nogen? Sådan nogle uh, frimurer? Jamen, det er sådan nogle, der godt kan lide trojanske heste. Blandt andet, at har den uh, der. Uh, uh, den her trojanske uh, hest. Det må I gerne have i, uh, i, i, i baghovedet uh, her. Frimurrene, det er sådan nogle, der godt kan lide symboler. De kan godt lide at holde en masse hemmeligheder for, for alle os. Der ikke er frimurer, Fleming her ved en... Hvis du vil række hånden op, uh, Så hvis der er nogen, der er interesseret sådan i, i sådan meget uh, mere sådan til bundsgående ting, end den overfladiske uh, gennemgang, jeg laver nu, så der er der i hvert fald en Fleming her mere, der ved rigtig, rigtig meget. Jeg skøjter lige hen over det her. Så her der ser vi nogle af alle de... jeg det til. Uh, nogle, <laughs> nogle af alle de her symboler. Her der har vi øh, frimure, passeren og øh, vinklen øh, der med G i det Hvad det nu, G står for? Ja. Ja. I siger selv, at det er Grand of Dominion, som er kodet for Yahweh. E The Grand Designer. The Grand ja. Architect. Der er ingen, der helt ved det. Det er omgæret med mystik. Det er sådan en spejderklub, som er sindssygt spændende, fordi at du går sådan i forskellige trin, og så får du mere og mere af sandheden af at vide. Lyder det ikke spændende? Det er spændende, men det, der ikke er så spændende, det er alle os, der ikke er med i det. Det er et af symbolerne her, og G står for mange ting den femtakede stjerne her det er en, et pentagram med det allseende øje i midten øh, trekanten her pyramiden med det allseende øje i, i midten og forskellige variationer Davids stjerne hvor var det vi hørte David om David for David, David David kong David som var far til kong Salomon eller Salomo og det allseende øje i i midten og så her igen en variation af det. Og her har vi en, en sjov ting, som også går igen her. Det her gedebuggehoved som, uh, som åbenbart for dem her uh, symboliserer den her uh, sataniske femtakkede uh, uh, stjerne. Og så har vi også, det er også lidt sjovt, ikke den her en-dollarsedlen uh, over i USA. Den klassiske, som selv, hvad er det nu han hedder, ham der er, uh, han var med på et radioprogram, hvor jeg også var, var kort uh, med. Men han, han sagde, ja, men jeg undrer mig godt nok lidt over den der en-dollar-sædel. Sådan en uh, kendt uh, dansk. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Og så har vi også uh, Davids uh, stjerne der. Den er jo så med i uh, Israels uh, flag også. Så, uh, så det er sådan nogle af de steder, hvor vi sådan kan, kan møde uh, de her uh, symboler. Og nu ser jeg kong David og hans søn, kong uh, Solomon. Vi ser dem her og her. Kong David og Kong Solon og de forskellige tempelperioder fortæller jeg her om. Det er fordi at der har været forskellige tempel, templer på tempelbjerget i Jerusalem og der snakker man om det første tempel og man snakker om det andet tempel og så snakker man om den tredje tempelperiode og og den gang ja lad os lige tage den her den gang korsfarerne de erobrede Jerusalem, så, var der, så blev der kort efter dannet sådan nogle, nogle ridderordner her. Meget, meget fromme krigere, som troede rigtig meget på Gud, så meget, at de gik ud og slog andre, altså hedninge, i, i hjælp. Og så er man virkelig nær Gud, når man er så... Nej, vel ikke? Altså, hvis, hvis man overhovedet tror på den uh, religion som man til tilsynelande får, forsøger at være en, en del af, så ved man også, at et af budene er ikke at uh, slå ihjel. Men uh, den gælder ikke for, for, for riddere. Tempelridder her. Vi har tempelridderne her. Vi har uh, en anden ridderorden. Sepelchior. Ja, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det er, det betyder. Og så har vi så Knights Hospitalier. Det her det er altså, uh, altså hospitalsorden. Det er altså Malta-Maltesorden. Det er Johanniter-orden. Uh, det er den ene af de tre meget stærke branches eller stærke rammer der. Det er tempelridderne, det er johannitteridderne, altså Malteserridderne, og så er det og dem har vi ikke hørt så, mange, så meget om den, de teutoniske ridder eller den tyske orden. Og det er interessant, at vi ikke har hørt så meget om den, fordi at den tyske orden de havde deres helt egen ordensstat i mange hundrede år. Og de gav blandt andet Gotland til en dansk dronning, dronning Margrethe, den øh, første. Solgte det vist nok øh, for en slik øh, til hende her. Øh, det her, det er øh, den tyske ordensstat. Altså ordensbrødre brødre, aflæggere af de her tempelridder fra det hellige land, som i starten havde sjovt nok hovedsædet i Venedig. Fenicia. Fenisien. Føniken. Oh ja, ja, ja det, er sikkert. det er sikkert en tilfældighed. Ikke? Det er det ikke. Vi har også lige et billede her. Nu springer jeg lige et i det, for her der går vi frem til det 18. Øh, århundrede. Øh, fra, ja, fra 1807 til 1800, det er det, det tyske imperie. Øh, det kommer vi lige tilbage til, jeg har en slag med på det. Fordi vi skal lige dyrke lidt det her religiøse islet i i det her altså deep state er religiøs, de er jo ikke religiøst de er jo nogen men jo det er de så alligevel fordi at hvis vi kigger på toppen af den her grå uh, magtpyramide så har vi uh, paven den uh, hvide pave uh, hans våbenskjold er uh, her vi ser en, uh, en sol her uh, midt i det som går igen herover herover har vi den sorte pave han hedder Arturo Sosa, han er jesuit og han er Uh, superior, general, han er simpelthen general for uh, jesuitterne, øverst uh, befalende for uh, jesuitterne. Men bare roligt, paven har sagt, at jesuitterne, det er kun uh, sådan, det er ikke sådan nogen, der længere går ud og dræber uh, mennesker. så bare roligt, skal ikke være bange for dem, de er nogle rare, uh, nogen, så meget guds, gudsfrygtige uh, nogen og sådan noget der. I hvert så er paven også selv jesuit, og det er så derfor, han har uh, jesuit emblemet i sin uh, i sit våbenskjold. Men det er ikke toppen. Toppen af den grå magtpyramide, som vi i hvert fald sådan kender til sådan i fysiske menneske, hvor vi kan sætte navn og ansigt og ja, nærmest personnummer øh, på, det er den grå pæve, Pippe og Sinni. Og Sinni, ej, nu må du lige... Den gang jeg vokset op, så var der en, øh, en meget øh, interessant film, synes jeg dengang, der hed Top Gun". Og Tom Cruise, jeg synes selv, jeg mindede lidt om, mig jeg lignede lidt Tom Cruise dengang. Det fik jeg også at vide nogle gange. nogle gange af en pige, og så synes jeg, at det var ekstra fedt, fordi at så troede jeg, at jeg kunne, ja, I ved, hvad jeg mener. Han giftede sig med Katie Holmes på Castello og Odescalde de Parlo La Ciale. Castello Odescalde, det hedder også og sinne hvad hedder det, The Castle of og Sini orsini og Descalde, det er simpelthen deres hovedsæde her. Vi ser, at de har sådan en meget interessant trekant i bygningsværket her. Tom Cruise, som selv er en orsini, blev gift med Katie Holmes af samme årsag, fordi han er en Og Sådan en som Egglestone, hans datter, hvis der er nogen af der følger Formel 1, blev også gift her. Eros Ramazzotti, en arbejdersøn fra et eller andet sted i Italien, han blev også Gift, øh, her. Og den her øh, Orsini-familie øh, er blandt andet øh, nogle af dem, som har leveret øh, DNA til øh, Bourbon, og især den spanske øh, del af Bourbon-familien, som er tæt infiltreret med øh, den øh, Johanniter-orden, øh, som øh, vi også øh, øh, har snakket om tidligere. Hvordan fik dette Nimrod-dynastiske handels præsteskab magten i Europa. Og det er så her, hvor vi lige tager en spirituel indgangsmilj. Nu skal I huske på, jeg kan jo ikke bare lige fortælle, sådan, sådan og sådan, sådan hænger det hele sammen. Det er, altså, og, og, og vi må også vi snakke om, deep state er opportunistiske. Så det vil sige, de kan ikke, man kan ikke detaljstyre mennesker. Mennesker har der sig en fri vilje, de er villige til at afgive den, hvis der for eksempel er en farlig virus eller sådan noget eller andet. Men så i det store hele, så, de, så, de, så kan de godt være svære at styre. Ikke danskere. De er de gode. De går, den rigtige vej, de går den rigtige vej, når de går op og ned og strøjt og, og sådan nogle uh, ting der. Men, uh, men det er ikke alle, der er, der er så gode til at, at, at lytte efter. Og derfor, så, så, så, så, så når jeg fortæller her uh, noget, så, så der skal mange flere faktorer til for at danne det samlede billede. Og det er så her, hvor jeg vil hjælpe lidt ved at lave endnu en præsentation, eller en præsentation, som su supplerer øh, denne her øh, præsentation. Øh, en øh, en hellig indgangsvinkel til det, det er, at øh, dengang romeriet øh, faldt, og der kun er det østromerske rige øh, tilbage, så øh, danner man the Holy Roman Empire, det hellige tysk-romerske øh, kejserige. Har I hørt om det? Jeg havde ikke, inden jeg begyndte at, at, at kigge på alt der, jo, jeg havde været på det tyske museum nede i, uh, i Berlin, og så havde jeg undret mig lidt over, det, var lige, det, er, det, det kan jeg da ikke huske, jeg hørte noget men det er altså et rige som i tusind år, det er tusindårs riget her, som Hitler blandt andet refererer til, det er det tusindårs riget fra omkring 800 til en gang op i, uh, 80, uh, i uh, 806, hvor at uh, så uh, Charlemagne Um, dengang jeg boede i med de der personlige. Dengang jeg boede i Mellemøsten, så læste jeg Economist, fordi jeg var sådan en businessman, og det var, jeg, kunne sige, jeg har også taget hundesnoren på i dag for at vise, at uh, for at appellere sådan lidt til den her mainstream-tænkning. Uh, så Charlemagne, han har sit helt eget kapitel i The Economist. Hvad er The Economist? Men det er sådan et ugeblad for folk, der gerne vil gå med slips og med, med hundesnor, og sådan en var jeg, dengang jeg boede nede i Mellemøsten, for jeg troede, at jeg skulle have en fin karriere. og selvfølgelig for at få mange penge, så når jeg havde mange penge, så var jeg på den grønne gren, og så kunne jeg være et godt menneske. Det var sådan lidt meget kort fortalt, når jeg sådan efterrationaliserer på det. Charles Han det er ham på dansk, vi kalder Karl den Store, og det er simpelthen ham, der grundlægger det her tyske Hellige Imperium. Han kommer ud af Frankrig, som går i opløsning og brækker over på det her øh, tidspunkt. Igen, Wikipedia, hvis I er interesseret i at læse mere, der er et væld af information øh, derinde. Læs det selvfølgelig altid med en vis øh, skeptisk. Her ser vi det større billede af det, jeg viste før, og det er simpelthen øh, Preussen. Når vi kiggede på øh, det billede, nu går vi lige tilbage, fordi, at det skal vi lige have med. Det billede her, øh, så kan vi se, at der er et lille område, der hedder Preussen her. Og det er smart. Det er det, der hedder, øh, at... Øh, det er det, der hedder at overtage andres identitet. Så de her tyske ordensbrødre, som kommer her over fra Tyskland af og ned fra det hellige land af og Fenicia, Fønikken, og besætter sig det her område, de fører en hellig krig herop, De kan ikke vinde over Saladin. Løvhjerte, han laver en fredsaftale med Saladin, den her store muslimske herrefører. De er simpelthen for, for, for stærke, og så bliver der ikke brug for tempelridderne og alt det så de tyske ordensrider, de laver så heldig krig herovre. Bliver hjulpet af Valdemar Marseier, som får et dansk flag dalende ned fra himlen, eller det kan også være, at han har fået det fra, fra paven, for at uh, have hjulpet med til at besejre uh, lettere og alt al andet godt folk her. prøser blandt andet. Og, og de her ordensbrødre, uh, det tyske ordensbrødre, som har det her land, i, i den her periode, fra omkring år 1200 til 1400 grønne langkål, de, de begynder så at kalde sig selv øh, Preussen. Og de, øh, hvad hedder det, øh, amalgamerer, øh, kan vi vel kalde det, som branden øh, bur, og med hovensolderen øh, hernede. Det er ikke godt at vide, hvad der kom først, hønnen eller ægget her. Og det bliver altså en af de helt store drivkræfter i det øh, tyske äh, imperie, som godt nok kun har en äh, kort äh, livet äh, periode. Men, äh, men det er altså også her, hvor man får fravastet ved den anden slesvigske krig, fravæstet äh, den danske krone, äh, Holsten, Slesvig og Lauenburg her. Og det gør faktisk, at äh, jernkansleren, äh, hvad hedder det, äh, Otto von Bismarck, han bliver så også græve af Lauenbuer, som fordi det vinder han jo i 2. Slesvig krig. Han vinder også over Østrigerne, som, ja, det sker meget lige her, for det er her Napoleon også taber en koreograferet tab ved Waterloo, hvor den preussiske general Blücher. det kan jeg jo altid huske, ikke fordi det ligger sådan let ved blikker. det er en preussisk general, som, som er med Wellington og Blygger, det er de to generaler som slår Napoleon ved... Så her har vi resultatet af en tysk tempelridderorden. Fordi det er prøjserne, som styrer Tyskland, og som er den største magtfaktor, helt frem til, ja, helt frem til Hitlers tid, faktisk. det Så hopper jeg så hurtigt frem, som jeg kan. Finansiel magt, militær magt, spirituel uh, magt. City of London, Washington D.C. Her har vi British East India's uh, companies flag. Her har vi det første amerikanske flag, der de lige er ved at vinde uafhængigheden fra, uh, fra England. Det er da underligt, at de så tager et, uh, et handelsflag som deres uh, flag, og de, de sletter så tidligere det her, og så laver de nogle stjerner i stedet for. Og så er det så alle de her ting, som I bliver nødt til... Her har vi så phønikerne, der lander over i USA. Og Her kommer redningen. Da, da, da, da, da. Trump. Trump, Vance, Mosk og, og Thiel, som har en dansk tech-ambassadør over i Silicon Valley. De er alle sammen fra Silicon Valley. Vance, Thiel og Mosk, de er jo Silicon Valley-veteraner. Og der har de så en dansk ambassadør, så de kan fortælle Danmark, hvad der skal ske. Hun arbejdede for World Economic Forum. Grunden til, at vi fik en dansk tech-ambassadør som skulle side over i Silicon Valley, det var fordi, at Lars Lykke og Christian Jensen skrev en aftale med World Economic Forum i 2018. Der står det i, at vi skal have sådan en, en forbindelse til Mosk og Til. Og jeg der kender Til. han er meget interessant. Han startede i øvrigt, sjov nok, hos Credit Suisse samme dag som Mads Balsvig. Det er sikkert også bare en tilfældighed. Så øh, I må tage til takke med det, jeg nåede ja. i denne her øh, omgang. Vel. Hvorfor er 76 procent, som ikke er jøder eller muslimer, er amerikanerne omskåret? Mangelende vi egne. <laughs> De er føniker. De er føniker! Fønik! Fynisk tradition er omskæring, ikke en jødisk tradition, det blev det jo så, da man opfandt øh, jødedom. Og så lige en tak til min afdøde øh, stedfar, som øh, efterlod den her øh, til mig, hvor at, øh, jeg fik noget øh, interessant inspiration også til præsentationen i dag. Det var, hvad jeg havde. Tak for det. Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell